«Ніби мене побили», – подумав юнга. Полежавши ще з хвилину, хлопець підвівся на лікоть. У кубрику не побачив нікого, крім хворого Карсена. З їдальні крізь фанерну перегородку чулося кілька голосів. Звідти в кубрик зазирнув шалемеха. «А, товаришу юнгідр, проснулись?» – весело запитав кочегар. «Там професор Запара скликає своїх асистентів». За кормою крига тріснула. Здоровенна ополонка. І зовсім нова ти, чи я? Я гадаю, що миль п'ятнадцять на годину. Пропоную запакувати тебе в батометр і спустити на дно для досліджень. Ні, ти серйозно? Нова ополонка зірвався Стьопа. Так-так, намагаючись говорити густим басом, запевняв Шалимеха. Запара вже з годину тебе чекає. Буди ти не хотів. А тепер, каже, досить йому засну пухнути. І послав мене до тебе. Щопа моментально вилетів у їдальню. Там застав усіх у зборі. Гідролог щось розглядав у своєму блокноті. Дмитри Петровичу, ви мене кликали? Нова ополонка? Я зараз. Так-так, сказав Запара, не одриваючись від блокнота. А ти схоч на палубу, порадив Соломін. Така щілина диво. «І погода чудова!» «Відколи плаваю? Це лише вдруге таку спостерігаю!» – серйозно сказав механік. Запара приклав пальця до лоба і нахмурився. Стёпа не помітив, що в декого з товаришів сміялися очі, а інші вже надто неприродно були серйозні. Він схопив шапку, хутряну куртку і, на одягаючись, кинувся в двері на палубу. «Коли юнга...» Зник за дверима, в їдальні вибухнув голосний регіт. Кар, почувши той регіт, висунувся з своєї каюти. Він не знав, чим річ. А юнга, відчинивши зовнішні двері, остовпіло зупинився. Рудський вітер заліпив йому обличчя снігом. Навколо гуло, то була полярна завірюха. Над демарем завивав вітер, і так, поривався кудись у простори, що здригалися щогли, і дзвеніли всі натягнуті троси. Перемагаючи вітер, стьопаний без труднощів зачинив за собою двері. "Теж мені жарти", розсердився Юнга. "Сміятися будуть". Він постояв хвилину на палубі. Вітер продував крізь одяг і дошкуляв холодом. Та ось у стьопаній голові Блискавично виникла ідея. «Чекайте ж», – сказав він, в думці звертаючись до жартівників. З виразом переляку на обличчі, весь засніжений влетів юнга в їдальню. «Вахтовий напав на ведмедя! Ведмідь! Ведмідь! Швидше!» Почувши крик, усі посхоплювалися з своїх місць і кинулися до зброї. Вершомет з манліхером, соломін з вінчестером, інші з сокирами та ламами – Вибігли на палубу. В їдальні майже спорожніло. Але не зовсім. За столом продовжував сидіти торба. Піднявши руку, механік виставив наперед палець, поводив ним перед своїм носом і сказав, звертаючись до юнги, «Мене не купиш!» обличчя у нього сяяло. «Вахтовий напав на ведмедя!» «Ведмідь, ведмідь швидше, а ведмедя й нема!» Поволі вимовляючи слова, повторив Стьопа те, що він кричав схвильовано і нерозбірливо. «Ха-ха-ха!» – заходився сміхом механік. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» – почув раптом Стьопа і, обернувшись, побачив у дверях капітанської каюти кара. Штурман похитав головою, усміхнувся, і, причинивши двері, зник у каюті. З палуби поверталися схвильовані мисливці. Степа сів біля механіка, сподіваючись від нього захисту, якщо команда почне лаятись. Але крім лейте, ніхто не обурювався. Лише старий боцман почав вичитувати Юнзі, що так лякати не можна. Таких молодців за такі штуки я лупцював би, розумієш? Ти знаєш казку про пастуха, що кричав вовк? Двічі кричав. Двічі до нього на допомогу прибігали. А виявилося, він дурив.